Aprilie spulberat Pista 14 2 sau 3 întinși direct pe pământ Se dă dură puțin la o parte Ca să lase micul grup să treacă În ultimele 3 zile Am avut ceva tevatură la Han Pentru că pe aici, prin apropiere Se rezolvă o problemă de hotare Problema de hotare? Întrebă Besian Întocmai zise Hanjiul Împingând cu mâna o ușă aproape scoasă Din balamale. De asta au venit alibinacul și ajutoarele sale. Pronunță ultimele cuvinte cu glas scăzut, chiar în momentul în care noi veniți de la tirana treceau pragul odăii. Iată-i, șopti hangiul, privind spre colțul gol al salonașului. Cei doi obișnuiți de acum cu beteșul celuilalt se uitară în colțul opus, acolo unde, așezați la o masă de lemn, ceva mai mică și mai curată decât cea din sala mare, mâncau trei oameni. Vă aduc imediat altă masă," zise Hangiul și dispăru. Doi dintre cei ce se ospătau priviră spre noi sosiți, dar al treilea continuă să mănânce fără a simți sinchisi. De afară veni zgomot de pași în neorânduială întrerup de ispituri scurte și în vreme ce zgomotul se auzea tot mai aproape în ușa separeului, apărură la început două picioare de masă, apoi spinarea hangiului până ce se iviră masa și hangiul, contopiți printre gâfuierile și înjurăturile celui din urmă. Omul puse masa jos și ieși din nou pentru a aduce scaunele. Ședeți, domnule!" spuse și așeză scaunele de o parte și de alta a mesei. deți, doamnă! Ce-ți dori să mâncați?" Besian întrebă cu ce pot fi serviți, iar Diana ceru două ouă prăjite și puțină brânză. La orice cuvânt, Hangeul spunea, da vă rog, și câteva vreme se învârti prin separeul îngust în jurul noilor musafiri, neuitându-i însă nici pe cei vechi se vedea imediat că suferă amarnic agitându-se între cele două grupuri de oaspeți de seamă și neștiind deloc care dintre ei merită mai multă atenție. Îndoiala îl făcea să pară și mai diform, astfel încât aveai uneori impresia că o parte dintre modularele lui o apucau într-o direcție, cealaltă în direcția opusă. Dumnezeu știe drept cine ne-o lua," zise Diana. Fără să ridice capul besian privi pe furiș spre cei trei bărbați de alături. Aplecându-se pentru a șterge masa cu o cârpă, se vedea clar cum hangiul le explica ceva despre noi, sosiții de la tirana. Unul dintre ei cel mai scund, se făcea că nu ascultă sau chiar nu asculta. Un altul privea abulic cu niște ochi lăptoși ce păreau taman la locul lor pe figura flască și indiferentă. Al treilea, îmbrăcat cu o haină cadrilată, nu-și mai lua ochii de la Diana. Se vedea imediat că era băut. Unde se face judecata?" întrebă Besian când hangiul aduse ouăle prăjite. La poteca lupului, domnule," răspunse omul. Jumătate de oră de aici, dar dacă domnul vrea să meargă cu trăsura, e mai puțin." Mergem, Diana," zise Besian. Trebuie să fie ceva interesant." Cum vrei tu?" Făcuia. ea." E ceartă veche pentru hotarele ale. se întoarse Besian spre Hangiu. Au fost și omoruri?" Hangiului îi scăpă un șuierat. Cum să nu, domnule? E o fâșie de pământ care a pricinuit multe morți, mormânt lângă mormânt, încă din vechime." Trebuie neapărat să mergem," spuse Besian. Cum vrei tu?" repetă Diana. În trei rânduri a venit până acum Alibinacu, dar sfada și omorurile nici gând să contenească, urmă hangiul. Tocmai atunci scundul de la masa vecină se ridică. Imediat după el, săriră în picioare și ceilalți doi, ceea ce îl convinse pe besian că mărunțelul trebuia să fie Alibinacu. Acesta salută din cap fără a privi pe nimeni și e și primul. Cei doi îl urmară. Cel cu sacul cadrilat ieși ultimul, învăluind-o pe Diana într-o privire de om beat. Ce tip oribil, făcu Diana. Besian dădu din mână. Poate că nu-i chiar atât de vinovat, zise, căci cine știe de cât timp bate coclaurii ăștia fără femei, fără nicio distracție. După haine, părea orășan. Totuși, ar putea să-și mai țină în frâu privirea, spuse Diana și împinse farfuria pe care unul dintre o era neatins. Besian îl strigă pe Hangiu pentru plată. Dacă domnul și doamna vor să meargă la poteca lupului, chiar acum au pornit-o într-acolo alibinacul și ajutoarele sale. Puteți să-i urmați cu trăsura, altfel va ar trebui un însoțitor. Mergem după ei, zise Besian. Când ieșiră, îl găsiră pe surugiu bânduși și în sala mare. El se ridică numai decât și o porni în urma lor. Bessian își privi ceasul. Avem un avans de cel puțin două ore. Ne putem permite să asistăm la o judecată de hotare, nu? Surugiul dădu din cap cu îndoială. Nu știu ce să spun, domnule. Drumul până la Oroș e lung, deși dacă doriți... Trebuie să ajungem la Cula din oroș în Serat, urmă Besian. Acum e aproape de prânz și mai avem destul până diseară. E o ocazie rară pe care nu trebuie să o pierdem, îi se adresă Dianei. Femeia își ridica segulerul de blană al paltonului și aștepta în picioare hotărârea celor doi. În 10 minute trăsura ajunse din urmă micul grup de călărețea lui Alibinacu. Ei se dădură deoparte pentru a-i face loc și le trebuiră apoi câteva minute până să priceapă de la surugiu că trăsura va merge în urma lor, deoarece acesta nu cunoștea drumul până la poteca lupului. În tot timpul acesta, Diana a stat ascunsă într-un colț al canapelei, așa încât privirea agasantă a omului cu sacou cadrilat, care apărea când în dreapta, când în stânga, să nu o poată descoperi. Poteca lupului era mai departe decât le spusese hangiul. De la distanță, cei doi zărire o spinare de deal, în vârful căreia oamenii se mișcau doma unor furnici. În timp ce se apropiau, Besian Vorps încercă să-și amintească ce spunea canonul despre hotare. Diana îl asculta în tăcere. Oasele din mormânt și piatra de hotar nu se clintesc din loc, zise el. Dacă cineva încalcă hotarul altuia și de aici rezultă omucidere, atunci vinovatul va fi ucis de săteni. Nu cumva mergem să vedem o execuție? îl întrebă Diana, scâncind. Asta ne mai trebuia. Besian surâde. Nu-ți fie frică. Asta trebuie să fie o judecată pașnică de vreme ce l-au invitat pe, cum îi zice, pe Alibinacu. Părea un om foarte serios, zise Diana. Unul dintre ajutoarele sale, însă, ăla cu sacou cadrilat este un tip oribil. Nu-l băga în seamă, o sfătuii Besian. Privea înainte de parcă își pierduse orice speranță că vor mai ajunge pe povârniși. Așezarea pietrelor de hotar este un eveniment fantastic, spuse, fără a-și întoarce privirea. Nu știu dacă azi vom avea norocul să vedem așa ceva. Oh, privește, un mormânt. Unde? Acolo, în spatele tufișului, în dreapta. Da, da, făcu Diana. Uite, încă unul. Da, da, îl văd. Și mai încolo, încă unul. Sunt mormintele despre care ne-a vorbit hangiul, zise Besian. că drept hotare naturale între ogoare și proprietăți. Iată încă unul, spuse Diana. Așa glăsuiește canunul, urmă Besian. Când omorul se săvârșește chiar în timpul disputei pentru hotare, acolo unde se fixează mormântul, acolo rămâne și hotarul. Diana stătea cu fruntea lipită de geamul trăsurii. Mormântul devenit hotar, nimeni în vecii vecilor nu-l poate clinti. vorbim mai departe besian, pentru că, precum zice canonul, este un hotar câștigat cu sânge. Cât de multe prilejuri de a muri, se miră Diana pronunță cuvintele din imediata apropiere a geamului, așa încât aceasta a fost descoperită într-o clipă de un abur care îți dădea impresia că ar vrea să o izoleze de peisajul de afară. Cei trei călăreți din fața lor se opriră și descălecau. Trăsura se opri și ea la câțiva pași în urmă. Coborând călătorii se simțiră imediat în centrul atenției generale. În jur se aflau bărbați, femei și o droaie de copii. Îi vezi pe copii?" o întrebă Besian pe Diana. Fixarea hotarelor este unicul eveniment important din viața a munteanului, la care sunt atmiși copiii și asta în scopul de a nu se uita nimic." Discutară o vreme unul cu altul, pentru că astfel li se părea că vor putea înfrunta mai ușor curiozitatea sătenilor. Diana le privi întreagăt pe femei, ale căror minte negre de șiac se vălureau la fiecare mișcare. Toate aveau părul cănit, tuns după un singur model. Breton pe frunte și plete drepte pe ambele laturi, amintind de cortina unui teatru. Femeile cercetau de departe cuplul noilor veniți, încercând să-și ascundă interesul. Ție frig?" își întrebă Bessian soția. Puțin." Adevărul e că pe culme era rece, iar siniliul munților din jur făcea ca aici să pară și mai frig. Ce bine că nu mai plouă," zise Besian. Să plouă," se miră femeia. Pentru... Pentru o clipă îi se păru că ploaia n-ar putea fi altceva decât ruda săragă a acestei splendide ierni alpine. În mijlocul micului platou, de pe culme, alibinacu și oamenii săi discutau ceva cu un grup de bărbați. Mergem acolo să vedem despre ce-i vorba," spuse Besian. O porniră încet printre oamenii risipiți i școlă, trăgând cu urechea la vorbele lor, pe care fie pentru că erau pronunțate cu fereală, fie din cauza dialectului folosit, aproape că nu le puteau înțelege. Pricepură doar cuvintele prințesă și sora regelui. Pentru prima oară în dimineața aceea, Diana a pe ce să râdă în hohote. Auzi, îl întrebă pe Besian, mă iau drept prințesă. Bucuros că o vede veselă, el îi strânse brațul. Ți-a mai trecut oboseala? Mhm, uh -huh, fă ea. E frumos aici. Se apropiară fără să știe când de grupul lui Alibinacu. Făcură imediat cunoștință printre muntenii care păreau a împinge unii către alții. Besian spuse cine este și de unde vine, același lucru îl făcu și Alibinacu, ceea ce trezi uimirea sătenilor ce îl credeau cunoscut pe toată întinderea globului pământesc. În vreme ce discutau în jurul lor, se strânseră o mulțime de munteni care îi priveau cu atenție. Hangiul ne-a spus că în locul acesta s-au petrecut numeroase evenimente tragice din cauza hotarelor, zise Besian. Da, răspunse Alibinacu. Vorbea încet, monoton, fără pic de patimă, cu liniștea firească dobândită din experiența sa de apărător al canunului. Presupun că ați văzut mormintele înșirate de o parte și de alta a drumului. Besian și Diana dă dură afirmativ din cap. Atăția morți și totuși conflictul nu s-a rezolvat încă, întrebă Diana. cu o privi liniștit. După privirile curioase ale cei înconjura, și mai cu seamă, după ochiadele înflăcărate ale bărbatului cu sacou cadrilat ce se prezentase drept geometru, ochii lui Alibina cu îi părul Rădianei, ochii de statuie antică. Zonele de hotar stabilite prin vărsare de sânge au ieșit din discuție, spuse. Ele au rămas trasate pe pământ odată pentru totdeauna. Partea cealaltă de deal provoacă neînțelegerile și arătă cu mâna într-o direcție. Partea cealaltă se miră Diana. Exact, doamnă, de mulți ani conflictul pentru această pășună atâta dușmânia dintre două sate. E oare atât de necesară prezența morții pentru a fi fixat hotarul? Îl întrerupse Diana, uimită și ea de propriei replică și mai ales de tonul cu care o dăduse, în care recunoștei ușor amestecul de protest cu ironie. Ali Binacu zâmbi evaziv Dar noi, tocmai pentru asta Suntem aici, doamnă Ca să împiedicăm vărsarea de sânge Besian își privi soția întrebător Ce-a fost cu tine? I se păru că zărește în ochii ei O strălucire scurtă, necunoscută Grăbit ca pentru a șterge Orice urmă a micului incident Îl întrebă ceva pe Alibinacu, Dar fără a se putea concentra Asupra răspunsului Sătenii din jur urmăreau cu atenție Discuția numai câțiva bătrâni stăteau deoparte, așezați pe niște bolovani uriași, complet indiferenți la toate. cu continuă să vorbească potolit și doar după un timp Besian își dădu seama că întrebase tocmai despre ceea ce nu s-ar fi cuvenit să întrebe și anume despre omuciderile pricinuite de neînțelegerile de hotar. Dacă cel împușcat nu cade imediat la pământ, ci se tărăște cum poate, căzând și ridicându-se spre țarina străină, unde se prăbușește definitiv și moare, acolo îi se înalță mormânt și mormântul acela, fie cât de îndepărtat, rămâne acolo pentru totdeauna. Nu numai chipul său, dar și felul în care Alibina cu pronunța cuvintele avea ceva ciudat, ceva cel deosebea de vorbirea obișnuită. Și dacă se ucid unul pe altul, întrebă Besian cu ridică ochii. Diana își spuse că rar se putea întâlni un om atât de scund, a cărui autoritate să nu sufere deloc din pricina asta. Dacă se ucid unul pe altul și la oarecare distanță, atunci hotarul rămâne acolo unde cad, iar zona dintre ei se numește Pământul Nimănui. Pământul Nimănui, repetă Diana, exact ca între state. E ceea ce am discutat aseară. Îi zise Besian Nu numai modul de exprimare Ci și filozofia munteanului Felul în care acționează el Conține elemente etatiste Și când nu există pușca? Întrebă Besian Canonul este mai vechi decât armele de foc, nu? Mult mai vechi, firește Atunci se decide prin uh, Gurapeș, nu? Da, spuse Alibinacu Când nu există pușca Decide Gurapeșul în cazul conflictelor dintre două familii, două sate sau două steaguri, ambele tabere își fixau aruncătorii, iar cel care arunca mai departe era declarat învingător. Azi ce se va întâmpla? întrebă din obesian. Astăzi va avea loc o reconfirmare de hotar. Alibinacul plimbă privirea peste mulțimea răsfirată până ce dădu cu ochii de grupul bătrânilor. Au fost chemați bătrâni steagului ca să adeverească vechile hotare ale pășunii. Besian și Diana se întoarseră în direcția aceea și văzură că moșnegii ședeau mai departe pe bolovanilor, precum actorii ce așteaptă intrarea în scenă. Păreau atât de bătrâni încât uneori cu siguranță căuta că uitau și pentru ce se aflau acolo. Mai e mult până să înceapă?" întrebă Besian. Alibina cu scoase din buzunărașul vestei un ceas cu lănțug. Nu, dădu din cap. Începe imediat. Stăm și noi, o întrebă în șoaptă besian pe Diana. Cum vrei tu? zise ea. Ochii muntenilor, îndeoseb cei ai femeilor și copiilor, le urmăreau fiecare mișcare, dar cei doi se obișnui deja cu asta. Diana se ferea doar să întâlnească privirile libidinoase ale geometrului. Împreună cu celălalt care la Han fusese prezentat drept medic, îl urmau pas cu pas pe Alibinacu, deși acesta din urmă nu li se adresase niciodată ca și cum nici n-ar fi fost cu ei. O mișcare rapidă a oamenilor le indică fără greș că se apropia ora ceremoniei. După ce-i părăsi pe oaspeți Alibinacu și ajutoarele sale, începură un dute vino de la un grup de săteni la altul. Abia acum, după ce mulțimea se urnise din loc, Besian și Diana observară vechile pietre de hotar care străbăteau cu asta dintr-un capăt într-altul. Brusc, peste deal, se lăsă o liniște apăsătoare. Diana îl cuprinse pe Besian cu brațul și se sprijini de el. Și dacă se întâmplă ceva, zise: Ce anume? Toți au puști, nu vezi? El o privi mustrător și vruso să o întrebe, iar tu când i-ai văzut pe muntenii aceia cu umbrelele lor, sparte, ți-ai închipuit că poți glumi cu legea pământului? Acum simți primești, nu? Dar imediat își aminti că ea nu spusese nimic despre umbrele și că totul se petrecuse doar în capul său. Să fie care v împușcat, insistă, nu cred. Adevărul e că toți muntenii erau înarmați și că peste coastă se instalase o alarmă tăcută. Ici colo pe mânecile lor, se zărea șnurul negru. Diana se lipi și mai tare de soțul ei. Va începe imediat, zise el, fără să-și ia ochii de la bătrânii care se ridicaseră acum în picioare. Diana se simțea ciudată de apatică, involuntar rotindu-și privirea în jur, zărit răsura. Oprită într-un colț de pajiște neagră, abordându-și ornamentele ale ușilor și arcurilor noi, tapisată în catifea ca o lojă de teatru, părea complet străină de fondul gri alpin. Femeia vrut să-l tragă de mână pe Besian și să-i spună, privește trăsura, dar tocmai atunci el îi șopti. Începe. Unul dintre bătrâni se desprinse din grup și se pregătea să facă ceva. Să ne dăm mai aproape," zise Bezian și o trase pe Diana după sine. Se pare că bătrânul acela a fost ales de ambele tabere pentru a marca hotarul. Bătrânul făcu câțiva pași, apoi se opri dinaintea unui bolovan și a unei hălci umede de pământ jur se făcu oarecum liniște sau așa li se părul lor, pentru că în realitate zgomotul mulțimii era mult mai iluzoriu decât vuietul permanent al muntelui și deci nu stătea în puterea oamenilor să reinstaureze liniștea. Și totuși așa li se păru. Bătrânul se aplecă, prinse cu amândouă mâinile bolovanul și îl săltă pe umăr. Cineva îi puse pe același umăr și bulgărele de pământ. Chipul bătrânului uscat cu pete și era imobil. Atunci, peste liniștea locului, răsună un glas strident, vibrând ca un clopot dintr-o direcție necunoscută. Dezleagă-i așadar și dacă o vei face cu strâmbătate povara păcatului, să te strivească pe... cea lume. Ochii bătrânului priviră câteva clipe în gol. Era greu de crezut că picioarele l-ar fi putut asculta fără ca trupul decreptit să se năruie la pământ. Dar iată că bătrânul se mișcă. Să ne apropiem, zise Besian. Ajunseră chiar în mijlocul mulțimii ce pășea în urma bătrânului. Cine vorbește așa? întrebă Diana tot în șoaptă. Moșneagul, zise Besian la fel de încet. Jură cu bolovanul și pământul încărcă după cum cere canunul. Glasul bătrânului profund, ca un eco de genune, se auzea cu greu. Cu piatra și pământul ăsta, ce le am asupra mea din mărturiile cele vechi, adeveresc că aici și aici sunt hotarele din moș strămoși ale pășunii și aici le hotărăsc și eu. Iar dacă mint, sufletul să-mi fie apăsat de piatra și pământul ăsta dincolo de viață. Bătrânul și împreună cu el mulțimea de oameni străbătea încet pajiștea. Se auziră pentru ultima oară cuvintele lui iar dacă mint sufletul să-mi fie apăsat de piatra și pământul ăsta, dincolo de viață, și bătrânul dădu drumul jos celor doi bolovani. Câțiva dintre săteni ce veneau în urma lui, începură imediat să sape în locurile indicate. Privește, scot pietrele vechi și le pun pe cele noi, îi explică Besian Dianei. Din când în când se auzeau lovituri de casma. Cineva striga, aduceți copiii, aduceți copiii să vadă. Diana privea absentă fixarea pietrelor de hotar, brusc printre sumanele negre ale sătenilor, văzu apropiindu-se sacoul cadrilar, și îl prinse de mânecă pe besian ca pentru a-i cere ajutorul. El o privi întrebător, dar ea nu reușit să-i explice nimic deoarece geometrul fu chiar atunci în fața lor. Zâmbetul îi accentua a de bețiv din priviri. Ce comedie zise și arătă înspre țărani! Ce tragii comedie! Sunteți scriitor, nu-i așa? Vă rog să scrieți despre această idioțenie. Besian îl privi Chiorâș și nu-i răspunse. Iertați-mă că v-am acostat fără pic de tact. Uh, Iertați-mă, vă rog, în special dumneavoastră doamnă. Făcu o plecăciune nițeluș teatrală și Diana a simți mirosul alcoolului. Ce doriți? îl întrebă Aspru, neascunzându-și disprețul. Celălalt deschise de câteva, ori gura să spună ceva, dar privirea ei îl intimida pe semne căci nu reuși să scoată nicio vorbă. Se întoarse spre munten și rămase o clipă așa, fără să-și schimbe expresia feței pe care îi mai stăruia un zâmbet vag și răutăcios. Chiar că-ți vine să urli," murmură peste puțin, nici când și nicăieri geometria n-a fost ofensată mai zdravă în... Cum?" Cum să nu vorbesc astfel? Uite, eu sunt geometru. Pentru asta am studiat, pricepeți, am făcut topografie și totuși cu trăieri de mulți ani munții ăștia fără a face meseria, pentru că muntenii nu vor să știe de profesiunea mea. Ați văzut cu ochii dumneavoastră cum își rezolvă ei problemele de hotar, cu bolovani, cu blesteme, cu vrăji și cu dracu mai știe ce, iar uneltele mele stau de ani și ani închise în valize." Le-am lăsat la han, le-am azvârlit într-un colț Într-o bună zi precis că mi le vor fura Dacă n-au făcut-o încă Dar n-am să permit ca lucrurile să ajungă până acolo O să iau măsuri, o să le vând Și banii o să-i beau mai înainte de a rămâne fără ele O, ce zi nenorocită Plec, domnule Îmi face semn alibinacul, patronul meu Iertați-mă, domnule scriitor, dacă v-am greșit cu ceva Iertați-mă, frumoasă doamnă Adio Ciudat tip," spuse Besian după ce celălalt se îndepărtă. Acum ce facem?" întrebă Diana. Îl căutară din ochi pe surugiu în mijlocul mulțimii, rărite și acesta veni imediat ce le întâlni privirea. Plecăm?" Besian tădu afirmativ din cap. Se apropiară de trăsură în vreme ce bătrânul mângâia cu palma pietrele noului hotar, bolborosind o formulă de blestem contra celor ce vor cuteza să le urnească din loc. Urcând în cupeu, Diana simți că atenția sătenilor fixată un timp asupra plantării pietrelor de hotar revenise asupra lor. Urcă prima în vreme ce Besian îi saluta pentru ultima oară cu mâna pe alibinacul și pe ajutoarele sale. Diana era puțin obosită și drumul până la Han îl făcură în liniște. Bem o cafea înainte de a pleca?" o întrebă Besian. Cum vrei tu?" zise Diana. Pe când le aducea cafeaua hangiul le povesti cazuri de judecăți faimoase cu alibinacul în rolul principal, cazuri transmise din gură în gură în tot ținutul. Se vedea de la o poștă că era tare mândru de mușteriul său. De câte ori vine pe aici, la hanul meu povosește, spuse. Dar de fapt, unde locuiește?" îl întrebă Besian mai mult ca să zică și el ceva. Niciunde, răspunse Hanjiul. ăsta e Alibinacu, peste tot și nicăieri, e mereu pe drum, pentru că mereu și peste tot există dușmănie și ură, iar oamenii au mereu nevoie de judecător. Vorbi într-una despre Alibinacu și despre vrajba eternă ce îi înrăiește pe oameni, vorbi chiar și după ce a aduse cafeaua și continuă să vorbească în timp ce lua ceștile și banii și tot așa mai apoi însoțindu-i pe oaspeți afară. Tocmai se urca întrăsură când Besian simți cum Diana îl strânge de braț. Besian, privește, spuse ea aproape în șoaptă. Câțiva pași mai încolo, un muntean tânăr, palit de tot, îi privea cu ochii măriți. Pe mânecă îi sezarea clar fâșia de pânză neagră. Un răzbunător, zise Besian, adresându-se Hangeului Îl cunoști? Ochii și ai hangiului cătară pe alături. Era ușor de ghicit că drumețul tocmai se pregătea să intre în han și se oprise brus pentru a-i cerceta pe oaspeții cu trăsura luxoasă. Nu, făcu hangiul. Acum trei zile a trecut spre oroș cu taxa sângelui. Hei, flăcăule, strigă-spre necunoscut, cum te cheamă? Muntanul pe care întrebarea hangiului îl luă pe nepregătite își întoarse privirea într-acolo. În momentul acela Diana tocmai se urcase în trăsură, în vreme ce Besian rămase o clipă lângă scară pentru a auzi răspunsul necunoscutului. La fereastra trăsurii apărut chipul Dianei, Sidefiu, prin sticla subțire. «Giorgu!» răspunse necunoscutul cu un glas oarecum nesigur, puțin șovăitor, glas de om ce n-a mai vorbit de mult. Besian se așeză pe canapea lângă soție. A ucis în urmă cu câteva zile, iar acum se întoarce de la oroș. Am auzit, îi răspunse ea încet, fără a-și lua privirile de pe geam. Din locul în care rămăsese pironit, munteanul o privea cu cunezați pe tânăra femeie. Ce palidie făcut Diana. Îl cheamă Giorgu, zise Bessian, așezându-se mai comod. Diana încă se mai uita pe fereastră și se auzi vocea hangiului. Drumul îl știi, îl întreba acesta pe surugiu. Ai grijă la mormintele mirilor. Acolo greșesc toți, în loc să o la dreapta, o iau la stânga." Trăsura se urni din loc. Ochii necunoscutului, ce păreau neobișnuit de închiși la culoare, poate și din cauza apalorii chipului, urmăreau pătratul ferestrei în care se întrezărea figura Dianei. Iar ea, deși știa că ar fi trebuit să nu-l mai privească, simțea că nu are puterea să-și ia ochii de la drumețul acela răsărit pe neașteptate la margine de drum. În vrem ce trăsura se îndepărta, femeia șterse de câteva ori aburul format de respirația ei, dar aburul apărea la loc, încercând să pară să ridice o barieră între ei. Ai avut dreptate, spuse ea, sprijinindu-se ostenită de spătarul canapelei, când trăsura era destul de departe de Han, iar afară nu se mai zărea țipenie de om. Besian o privi o clipă mirat. Vru întrebe la ce se referea, dându-i dreptate, dar se reținu. Era adevărat că în timpul călătoriei din dimineața aceea, trăise cu impresia că, dintr-un anumit punct de vedere, ea nu-i dădea dreptate. Acum când Diana însă și afirma contrariul, îi se păru inutil, ba chiar riscant să-i ceară explicații. Important era să nu o vadă dezamăgită de călătorie, iar ea, tocmai acum îi confirmase lucrul acesta... Besian se înveseli, a avut în plus sentimentul că, deși nițeluș cam vac pricepe la ce se referau vorbele ei, dându-i dreptate. Ai observat ce palid era munteanul de adineauri, o întrebă și privi țintă fără niciun motiv verigheta, cel pe care Tabea l-am lăsat în urmă. Adevărat, era grozav de palid," zise Diana. Cine poate ști prin ce îndoiel prin ce a trecut?" până să se hotărească să ucidă. Cu ce este mai tragică oare neliniștea lui Hamlet în fața neliniștei acestui Hamlet al munților noștri? Ea îl privi recunoscătoare. Ți se pare exagerat să-i acordă numele prințelui, danez acelos și știi doar cât te prețuiesc pentru asta. Bărbatului îi trecu fulgerător prin cap că reușise să o cucerească pe Diana, mai ales prin felul în care se exprima.